Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Reichlich genervt waren die fünf Freunde in diesen Ferien. Sie hatten bei ihrer Ankunft feststellen müssen, dass Onkel Quentin Besuch von seinem Kollegen Ian Blacksmith hatte, der gerade von einem Forschungsaufenthalt in Ägypten zurückgekehrt war. Er war zwar sehr nett, aber zusammen waren die beiden Wissenschaftler nur schwer zu ertragen. Bei jeder Mahlzeit mussten die Kinder sich Fachsimpeleien anhören oder sich einem Quiz von Quentin unterziehen, der seinem Besuch stolz vorführte, wie viel insbesondere seine Tochter bereits über Wissenschaft wusste. Und Luft setzt sich wie zusammen? 78% Stickstoff. 21% Sauerstoff und 1% Edelgase. Aha. Woher weißt du denn das? Hast du dir das beigebracht, Quentin? Nicht nur das. Wenn man in diesem Haus lebt, dann kommt man nicht darum herum, etwas über Naturwissenschaften zu lernen. Sehr richtig. Damit kann man nicht früh genug beginnen. Übrigens brauchen wir für unsere Arbeit noch ein paar Sachen aus der Apotheke. Bitte fahrt doch ins Dorf und besorgt sie. Allmählich sollten die Kinder mal ihre Ferien genießen und tun, was ihnen Spaß macht. Das können sie doch. Sie fahren sowieso immer mit den Fahrrädern herum. Bei der Gelegenheit können sie auch mal was für mich tun. Sie haben in den letzten Tagen genug für euch getan, mein Lieber. Was immer du auch zu besorgen hast, du wirst es selbst tun müssen. Oh, wir haben euch wohl sehr genervt, wie? Ach, na ja, genervt ist zu viel gesagt, aber... Als Entschädigung habe ich hier ein kleines Dankeschön für dich, George. Guck mal, hier. Wow. Für mich? Oh, Dankeschön. Hey, lass mal sehen. Das ist ein Schmuckstein, den ich aus Ägypten mitgebracht habe. Er stellt einen heiligen Käfer dar. Einen Skarabeus. Hey. Das ist sehr nett von Ihnen, Ian. Also, Kinder. Ihr habt heute jedenfalls Lächeln. Ja. Ja. Die Männer können zur Abwechslung mal mir helfen und ihrer wissenschaftlichen Arbeit eine Pause gönnen. Was? Tja, Schatz, die grauen Zellen brauchen auch mal eine Pause. Das ist gut für die Kreativität. Du nimmst unsere Arbeit einfach nicht ernst, Fanny. Doch, doch, das tue ich durchaus. Aber heute brauche ich Hilfe, um das alte Sofa vom Boden zu holen. Pastor Fletcher will es fürs Altenheim haben. Dafür sind die Kinder zu schwach. Aber, aber wir müssen heute ein neues Experiment starten. Das ist wichtig. Und Ian wird schließlich nicht ewig hier bleiben können. Ja. Es wird ja nicht lange dauern, das Sofa vom Boden zu holen. Ich bitte dich, Quentin. Ach, also ich wäre froh, wenn ich Fanny als Dank für die Gastfreundschaft einen Gefallen tun könnte. Na schön. Wenn es unbedingt sein muss. Na dann mal los. Wollen wir sehen, ob die alten Muskeln noch mitmachen. Also Kinder habt frei. <lacht> was wollt ihr jetzt anstellen? Wir könnten doch zur Felseninsel rüberfahren und baden. Also, die Wettervorhersage hat für heute Abend ein Gewitter angekündigt mit äh, stark auffrischenden Winden. Ja, ich weiß nicht. Hey Leute, habt ihr das gesehen? In der Helbe wird ein Vergnügungspark eröffnet. Ein Vergnügungspark? So mit äh, Karussells und, und Losbuden und so? Nein, nein, nein. Das ist was ganz anderes. Hört mal her. Mhm. Der soeben eröffnete Vergnügungspark Weltwunder bildet Wunder. die großen Sehenswürdigkeiten der Welt maßstabsgetreu nach. Zu bewundern sind derzeit der Eiffelturm. Das ist das Wahrzeichen von Paris, nicht? Ja, genau. Lass mal sehen. Einen. Außerdem die Freiheitsstatue. Von der habe ich mal ein Bild gesehen. Die steht im Hafen von New York. Mahal. Oh, das ist ein berühmtes Gebäude in Indien. Ein Grabmal, das ein Maharadscha für seine verstorbene Frau hat bauen lassen. Und mhm. oh, das wird euch sicher gefallen. Das ist schön. Und die hierbs Ach, die steht in Ägypten. Das hatten ja. wir gerade neulich in der Schule. So weiter. Falls der Vergnügungspark ein Erfolg wird, sollen noch weitere Sehenswürdigkeiten nachgebaut werden. Mhm. Derzeit wird zu jeder Attraktion einiges geboten. Landestypische Trachten, Informationen über die Herkunftsländer. Das klingt ein bisschen wie ein Museum. Oh. Hör nur weiter also. zu, Dick. Und auch typische Spezialitäten und Gerichte aus den jeweiligen Ländern. Ich, tatsächlich? Naja, wenn das so ist, dann ja, ich bin ich natürlich dabei. Ja, ja, typisch. Okay. Also, ich bin dafür, uns diesen Park mal anzusehen. Ja, einverstanden. Mhm. Ihr habt ihr ein bisschen Geld für Eintritt und Eis. Oh, danke, ich hatte du Ja, das ja, ist ja sehr toll. <lacht> Mit den Fahrrädern fuhren die Freunde ins Nachbardorf und hatten den Vergnügungspark innerhalb kürzester Zeit gefunden. Nachdem sie ihr Eintrittsgeld entrichtet hatten, stürzten sie sich ins Vergnügen. Die Leute vom Park hatten sich große Mühe gemacht. Um den Eiffelturm herum gab es französische Musik, Krebs und andere französische Spezialitäten. Die Angestellten trugen französische Kostüme und brachten den Kindern einige französische Worte bei. Die Freunde schlenderten herum und genossen den Trubel. Schließlich gingen sie weiter und kamen zur ägyptischen Pyramide, wo sie von einem Mann in einem langen Gewand angesprochen wurden. Hallo, meine kleinen Freunde. Hallo. Hallo. Ich heiße Jamal und stamme aus Ägypten. Willkommen an der Cheops-Pyramide. Dankeschön. Die ist ja wirklich riesig. Ach, im Vergleich zur echten Pyramide ist das hier ein Zwerg. Sind denn auf der echten Pyramide auch solche Schriftzeichen? <lacht> naja, ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls nicht an der Außenseite. Aha. Aber innen, in den Gängen zu den Grabkammern. Da gibt es jede Menge davon. Die heißen Hieroglyphen, richtig? Ah, ein Schlaukopf. Ja, ja. Ganz genau. Damit haben meine Vorfahren geschrieben. Jedes Bild steht für ein Wort. Das hier sieht aus wie ein Baum. Und warte mal, was das Zeichen heißt. Ähm. Baum? Richtig. <lacht> Wollt ihr vielleicht an unserem Gewinnspiel teilnehmen? Ein Gewinnspiel? Ja klar. Äh, worum geht es denn? Ihr müsst nur den Skarabäus finden. Den was bitte? Den Skarabäus. Das ist ein Stein in Form eines Käfers. So einen hat mir doch Ian Blacksmiths aus Ägypten mitgebracht. Erinnert ihr euch nicht? Ja, so ein dicker Käfer. Ian hat gesagt, dass er auch Pillendreher genannt wird, glaube ich. Ja, genau. Ein ulkiger Name. <lacht> Euer Freund hat recht. Aha. Der heilige Skarabeus wird auch Pillendreher oder Mistkäfer genannt. Heiliger Mistkäfer. <lacht> Sie nehmen uns auf den Arm, oder? Nein, keineswegs. Der Mistkäfer galt bei meinen Vorfahren als heiliges Tier. Weil er aus Kot, eine Kugel, als Nahrung für die Larven dreht, glaubte man, dass er an der Hervorbringung der Sonne beteiligt war. Die ja bekanntlich auch kugelförmig ist. Darüber habe ich mal was gelesen. War der Käfer nicht das Symbol für eine ägyptische Gottheit? Genau, den Sonnengott Re. Seht ihr? Hier ist eine Abbildung des Karabeus. Mhm. Ihr sollt nun durch die Pyramide streifen und die Grabkammer finden. In ihr ist ein Stein in Form eines Garabäus versteckt. Ja, und wie finden wir die Grabkammer? Jeder bekommt eine Karte. Hier, bitte, sehr. Danke, aber ja, danke. das sind ja, danke. ja alles solche Ehe Hieroglyphen. Ähm. Ja. Ähm, hier unten sind einige der Zeichen erklärt. Seht ihr? Das hier, das äh, wie ein Steinquader aussieht, das steht für Teil aus Stein. Ja, und, und das hier, das äh, heißt Entfernung. Aber diese zwei Zeichen sind nicht erklärt. Wir haben uns Mühe gegeben, eure Fantasie anzulegen. Ihr habt die Erklärungen für einige Hieroglyphen. Die anderen müsst ihr daraus schließen. Klasse! Das ist doch mal eine Nuss, die dich zu knacken lohnt. Viel Spaß dabei. Ich erwarte euch am Ausgang. bis später. Wow. Also hier ist ein Zeichen, das wie ein Pein aussieht. Das heißt sicher sowas wie gehen. Hier ist der Baum, aber in der Pyramide, da gibt es doch gar keinen Baum. Da vorne an der Tür, da ist das Zeichen für Baum angemalt. Na, dann geht es offenbar da entlang. Moment mal, aber hier haben wir das Zeichen für Tier. Ja, und das befindet sich da hinten an der anderen Tür. Ja. Und welchen Weg sollen wir jetzt nehmen? Hm. Na, da entlang, also komm mit. Nein, hier entlang, ich bin mir sicher. Timmy will auch da entlang, also kommt schon. Warum teilen wir uns nicht einfach auf? Hm? Julian und ich nehmen den Weg mit dem Tier und mhm. äh, ihr drei nehmt den anderen Weg. Ja. Wir werden ja sehen, wer recht hat. Schön. Okay, aber dass ihr mir bloß nicht rumjammert, wenn ihr in einer Sackgasse landet. <lacht> ah, <was>? <lacht> <lacht> tschüss, Junge. Ja, ja. tschüss. Oh, hier drin ist es ziemlich schummrig. Ja. Hast du eigentlich deine Taschenlampe dabei? Klar. Hier. Oh, danke. Mann, ja. die Batterien sind aber schon ziemlich hinüber. Ja. Na, warte mal, ich glaube, ich habe noch zwei Batterien im Rucksack. Ich gucke mal eben nach. Ja. Hier, jetzt die besser oh, ein, bevor wir loslaufen. Ja. Man weiß ja nie, ob man nicht eine Lampe braucht. Ach, gute Idee. Der Flix ist so dunkel, ich kann nicht sehen, wie rum ich die Batterien einsetzen muss. Das ich helfe dir. Äh, lass uns noch mal kurz zum Ausgang gehen, ja? Okay, ja. Es sind ja nur ein paar Schritte. Ja. Na, komm. Als Julian und Dick sich dem Eingang näherten, hörten sie Jamal mit einem anderen Mann reden. Die Jungen blieben stehen, um die Batterien der Taschenlampe auszutauschen, doch nach den ersten Worten, die die beiden Männer wechselten, horchten sie auf. Hey, Jamal, Jake, was tust du denn hier? Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht herkommen sollst. Jetzt reg dich mal ab. Ich bin mit meiner Familie hier, wie ein ganz normaler Besucher. Ist mir egal. Ich will nicht mit dir gesehen werden. Das erregt nur unnötig Verdacht. Hat sie schon was getan? Ich habe das Gewinnspiel ja gerade erst bekommen. Und ich glaube nicht, dass das erstbeste neugierige Kind im den Karabeus stolpert. Ist er denn wirklich da drin? Ist doch eigentlich ganz schön hirnrissig, ihn da drin zu verstecken, oder? Da kommt doch jeder sofort drauf. Schau mal, was tun Sie denn da? Los, Jake, verschwinde, aber ein bisschen Dalli Sie werden hier nicht fürs Herumstehen bezahlt, Schamal Direktor Jones, ich, ich... Ich habe Sie gerade mit dem Mann schwatzen sehen Sollten Sie nicht den Kindern Geschichten über Ägypten erzählen? Ja, natürlich, aber die ersten Kinder sind gerade in der Pyramide und suchen die Grabkammer Dann trödeln Sie hier nicht rum und machen Sie, dass Sie zum Ausgang kommen Habe ich mich klar ausgedrückt Glasklar, Herr Giberg. Was war das denn jetzt eben? Keine Ahnung, klang irgendwie merkwürdig, oder? Ja. Schama glaubt anscheinend gar nicht, dass wir den Skarabeus finden können. Na, da hat er aber nicht mit den fünf Freunden gerechnet. <lacht> los, lass uns wieder rein, sonst ja. kriegen die Mädchen zu viel Vorsprung. Ja, los. Julian und Dick gingen zurück zu dem Gang, der durch das Symbol eines Tieres gekennzeichnet war. Der Gang war nur schwach erleuchtet, um ein möglichst naturgetreues Gefühl für die echte Pyramide zu erzeugen. Im dämmerigen Licht suchten die Jungen nach weiteren Hinweisen. Hm. Das ist schon irgendwie unheimlich hier drin, oder? Ja. Ob sich die echten Pyramidenforscher auch so gefühlt haben? Die waren zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt, um nervös zu werden. <lacht> Sag mal, gab es da nicht mal so eine Geschichte über einen Fluch? Ja, ja, der Fluch des Aha. Das war ein blöder Aberglaube. Hör bloß auf, du hörst dich ja schon genauso an wie Anne. Oh nein. Guck lieber mal auf die Karte. Aha. Ist da ein Symbol abgebildet, das wie ein Auge aussieht? Ein Auge? Ja. Nein. Hm. Heißt das jetzt, dass wir da hinten falsch abgebogen sind? Ich denke schon. Ah. Also zurück. Ah. Wir müssen Aha. in den anderen Gang... Glaubst du, dass die Mädchen vielleicht doch recht hatten und wir auf dem Holzweg sind? Quatsch, wir werden diese Grabkammer schon finden. Hier ist der Abzweig. Ah. Hey, Aha. hier ist ein Symbol, das ähm, Wärme bedeutet. Aha. Ich schätze, das bedeutet, es wird jetzt wärmer, oder? <lacht> Und George hatten sich bereits erfolgreich bis zur Grabkammer durchgeschlagen und die Nachbildung eines Sarkophags entdeckt. Als das ohnehin schwache Licht anfing zu flackern und schließlich ganz erlosch. George, das Licht ist ausgegangen. So ein Mist. Wie sollen wir denn jetzt ins Grab finden? Ich weiß vor allem nicht, wie wir wieder rausfinden sollen, wenn es so dunkel ist. Ach, das ist kein Problem, Anne. Wir haben doch Timmy dabei. Ach ja, der findet den Weg zurück mit seiner Nase. Guter so, alter Timmy. Jo. Aber nur blöd, dass wir uns von den Jungs getrennt haben. Julian hat doch meistens eine Taschenlampe dabei. George, hörst du das? Was denn? Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht. Es ist der Fluch des Pharao. Gespenst. Mit einer grässlichen Fritze! Das. Äh Das ist nur Dick, der eine Taschenlampe unter sein Kinn hält. Haha, <lacht> <lacht> ha, sehr witzig. Ich lach später. <lacht> Wo kommt ihr beiden Clowns denn her? Wir haben eben einen anderen Weg zur Grabkammer gefunden. Anscheinend gibt es zwei Wege. Wir waren kurz vor dem Eingang der Grabkammer, als das Licht ausfiel. Ich knipste die Taschenlampe an und kurz darauf hörten wir Timmy bellen. Ja, wir konnten dem Drang euch ein bisschen zu erschrecken einfach nicht widerstehen. Ja. Ihr seid wirklich die Dämlichsten? Ähm, ist doch egal. Lasst uns bloß von hier verschwinden. Kommt nicht in Frage, nicht bevor wir den Skarabios gefunden haben, ja? Glaubst du, dass wir den im Schein der Taschenlampe finden können? Na, versuchen können wir es doch. Ich meine, wo wird bei einem Gewinnspiel für Kinder wohl so ein Ding versteckt sein? Ja. Vermutlich im Sarkophag, an einer ziemlich offensichtlichen Stelle. Wahrscheinlich schon, sonst würde niemand das Ding finden und der Werbezweck wäre verfehlt. Bestimmt, Bestimmt wollen die was über glückliche Gewinner in der Zeitung veröffentlichen ja. oder so. Also sehen wir mal nach. Meint ihr... Da liegt einer drin. So ein Pharao, meine ich. Ja, klar. Die Mumie des Pharao. Ich kann gar nicht hinsehen. Dann steht leicht, Sarkophag. Scheint aus Holz nachgebildet zu sein. Ja, also wenn er aus Stein wäre, dann könnten Kinder ihn ja wohl nicht anheben. Ist da was drin in dem Sarkophag? Du kannst deine Augen wieder aufmachen, Anne. Hier liegt nur eine hölzerne Maske drin. Leuchte mal hier zum Gesicht, Julian. Ja? Bestimmt ist der Stein irgendwie im Schmuck versteckt. Also, ich sehe nichts. Ihr etwa? Nee, gar nichts, was sich nach Stein anfühlt. Verflixt! Wo kann das Ding denn nur sein? Was war denn das? Ich, ich glaube, der Deckel ist hohl. Wartet mal. So. Ja, da ist ein Zwischenraum zwischen den Toiletten. Siehst du ja. Warte mal, nimm mal dein Taschenmesser und guck vorsichtig dazwischen nach. Siehst du was? Irgendwie... Na, sieh mal einer an, was wir hier haben. Ein Stein mit einem dicken, fetten Mistkäfer drauf. Sieht genau aus wie meiner. Na, von solchem Touristenkram gibt es bestimmt Millionen. Hm. Wir haben ihn gefunden. Wir kommen in die Zeitung. Nur komisch, dass sie den so kompliziert versteckt haben. Wie hätte denn da ein Kind rankommen sollen, das nicht zufällig ein Taschenmesser dabei gehabt hätte? Tja, vielleicht sollte das ja auch nur jemand finden, der auf alles vorbereitet ist. Mhm. Hier, stecken in die Jackentasche, ja? Aha. Für uns wird es Zeit, den Rückzug anzutreten. Es gibt nichts, was ich lieber täte. Übrigens, müssen wir euch noch was Seltsames erzählen, das wir vorhin gehört haben. Ja, was? Mein Bedarf an Seltsamkeiten ist gedeckt. Könnten wir das bitte draußen tun? Na gut. Sehr mit sich zufrieden kehrten die Kinder zum Eingang der Pyramide zurück. Etwas enttäuscht sahen sie, dass Jamal nicht mehr dort war. Zu gern hätten sie ihm triumphierend den Skarabeos präsentiert. So aber setzten sie einfach ihren Weg durch den Vergnügungspark fort, ohne sich von Jamal zu verabschieden. Nachdem sie sich noch die Freiheitsstatue und das Taj Mahal angesehen hatten, kehrten die Freunde vergnügt und gerade rechtzeitig zum Abendessen ins Felsenhaus zurück. Sie sprachen noch über das seltsame Gespräch, das die Jungen belauscht hatten, doch eine Erklärung fiel ihnen nicht ein. Am nächsten Tag beschlossen sie, nach New Haven zurückzukehren. Denn dort hatte nicht nur der Vergnügungspark seinen Pforten geöffnet, sondern es lockte auch die jährliche Regatta mit vielen Veranstaltungen. Die Freunde fuhren gerade die Hauptstraße zum Hafen entlang, als ihnen ein Mann zuwinkte. Hey, ihr! Ihr Kinder mit dem Hund! Wartet mal! Können wir ihnen behilflich sein? Seid ihr etwa die Kinder, die gestern als Erste in der Pyramide waren? In meinem Vergnügungspark? Ihrem Vergnügungspark? Mein Name ist Jones. Ich bin der Direktor des Parks Weltwunder. Sehr erfreut, Mr. Jones. Hallo. Hallo. Der Park ist wirklich toll. Danke. Ihr habt da etwas mitgenommen, das euch nicht gehört. Jimmy. Wie bitte? Was verstehen Sie unter mitgenommen? Habt ihr in der Pyramide etwas gefunden? Ja, sicher. Den Gewinn. Ein Skarabeus. Ähm, Jamal hat uns gesagt, dass es ein Gewinnspiel ist. Wir sollten den Skarabäus finden. Und deshalb dachten wir natürlich, dass wir den Gewinn mitnehmen dürfen. Er hat euch gesagt, dass ihr den Skarabäus behalten dürft? Ja. Machen wir das etwa nicht? Haben wir etwas falsch gemacht? Allerdings. Ihr hättet den Stein nicht mitnehmen dürfen. Also, Jamal hat sich falsch ausgedrückt. Der Skarabäus war nicht der Gewinn. Ihr hättet ihn an der Kasse abgeben sollen. Der eigentliche Gewinn ist nämlich ähm, äh, ein, ein Jahresticket für den Vergnügungspark. Wow. Das ist ja toll. Wow. Viel besser als so ein blöder Stein. Oh, oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht unhöflich sein. Nun ja, es war ja wohl ein simples Missverständnis. Ihr habt den Stein wohl nicht zufällig bei euch? Nein, tut mir leid. Wir haben ihn zu Hause gelassen. Aber wir können ihn morgen gerne im Park vorbeibringen. Dann tauschen wir ihn gegen den Gewinn ein, wenn es Ihnen recht ist, Mr. Jones. Morgen erst? Den bringt ihr gefälligst sofort zurück. Schließlich gehört er mir. Äh, ich meine, dem Vergnügungspark. Ja, aber wir sind heute extra hergefahren, um die Regattaeröffnung zu sehen, okay? also Jetzt nach Kirin zurück, dann wieder her und, und nochmal nach Hause? Das ist zu viel für einen Tag. Ja, genau. Das werden Sie sicher verstehen. Kinder sind wohl auch nicht mehr so kräftig wie früher zu meiner Zeit. Also schön. Dann eben morgen. Abgemacht. Morgen früh gleich als erstes, Mr. Jones. Es tut uns leid, dass wir die Sache mit dem Stein missverstanden haben. Naja, ich will es mal nicht so eng sehen. Also, bis morgen. Bis morgen. Hallo, Mann, der war ja unfreundlich. Also ich an seiner Stelle wäre ein bisschen netter zu meinen Kunden. Na, das kannst du laut sagen. Na, Hauptsache, wir bekommen morgen ein Jahresticket für den Park. <lacht> oh ja. <Das> wird <lacht> Als die Freunde am Nachmittag ins Felsenhaus zurückkehrten, fanden sie dort zu ihrem Erstaunen Jamal vor, der sich auf der Terrasse bei einer Tasse Tee mit Tante Fanny unterhielt. Da seid ihr ja endlich! Ihr habt Besuch! Besuch? Ja, hallo, hallo! Sind Sie wegen dem Mistkäfer hier? Ja, genau. Ihr wisst es schon. Wir haben heute Morgen Direktor Jones getroffen. Er hat uns Vorwürfe gemacht, weil wir den Scarabeus mitgenommen haben. Ja, warum habt ihr ihn denn nicht mir gegeben? Ich habe auf euch gewartet. Das stimmt nicht. Als wir wieder beim Eingang waren, waren sie nicht mehr zu sehen. Da sind wir dann gegangen. Genau. Ihr seid zum Eingang zurückgegangen? Wieso denn das? Warum habt ihr ihn nicht den Ausgang genommen? Ausgang? Welcher Ausgang? Na, von der Grabkammer führt doch eine Tür direkt nach draußen. Da leuchtet ein großes Schild mit der Aufschrift Ausgang. Das könnt ihr doch unmöglich übersehen haben. Der Strom im Innern der Pyramide war ausgefallen. Es war stockfinster. Wir hatten nur eine Taschenlampe. Ein Ausgangsschild haben wir wirklich nicht gesehen. Das hatte ich ganz vergessen. Eine halbe Stunde lang hatten wir im ganzen Park keinen Strom. Aha. Also, die Kinder hätten ihm den Skarabeus zurückgeben sollen, wenn ich recht verstehe. Ja, das hätten sie. Damit ich. Ich meine. Ähm, damit auch andere Kinder noch an dem Gewinnspiel teilnehmen können. Das haben wir wirklich nicht geahnt. Wir wollten nichts Unrechtes tun, wirklich. Das glaube ich euch. Könnt ihr mir den Skarabäus zeigen? Ja, klar, kein Problem. Warten Sie, ich laufe schnell rein und hole ihn. Ich werde den Stein dann gleich mitnehmen, um ihn wieder in der Pyramide zu deponieren. Wie habt ihr ihn eigentlich entdeckt? Durch Georges Temperament. Als wir ihn nicht gleich fanden, hat sie frustriert auf den Deckel gehauen. Da haben wir ihn dann im Hohlraum klappern hören Im Inneren des Deckels mhm. Raffiniert Wie bitte? Er war innerhalb des Deckels versteckt? Ach, das ist aber ziemlich schwierig für ein Kindergewinnspiel Finden Sie nicht? Ähm, ich muss zugeben, ja, es war nicht meine Idee mhm. So, ähm, hier ist er äh, Hier, bitteschön. schön Danke ich habe lange danach gesucht. L lange? Sie mussten doch wissen, dass nur wir den Stein haben konnten. Äh, ja, natürlich. Ich meinte nur. Was ist denn das? Was, was meinen Sie? Das ist ja. eine Fälschung. Fälfen? Was? Das ist doch unmöglich. Ich muss den Stein sofort mitnehmen äh, Kommt gar nicht in Frage Wir haben mit Direktor Jones verabredet, dass wir den Stein morgen selbst hinbringen ja. Damit wir unsere Und? Jahreskarte bekommen Also Jahreskarte? Hm? Der echte Gewinn, Sie wissen schon, eine Jahreskarte Ach so, ja, natürlich Die Jahreskarte Also dann kann ich den Stein jetzt nicht mitnehmen? Nun, wenn die Kinder es mit dem Direktor anders verabredet haben Also so, dann eben nicht ich muss jetzt gehen Danke für den Tee. Keine Ursache. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sag mal, liegt es an mir oder benehmen sich die Leute vom Vergnügungspark irgendwie seltsam? Es liegt nicht an dir, George. Ganz bestimmt nicht. <lacht> Als die fünf Freunde am nächsten Morgen am Vergnügungspark ankamen, war Direktor Jones nicht dort. Er hatte sich um die Stromkrise kümmern müssen, die allmählich auf den ganzen Park übergriff. Aber am Kassenhäuschen bekamen die Kinder im Austausch für den Stein eine Jahreskarte für den Vergnügungspark ausgehändigt. Als sie zu ihren Rädern zurückkehrten, sahen sie Jamal mit einem anderen Mann zum Kassenhäuschen gehen. Die beiden Männer betrachteten den Skarabäus und Jamal deutete aufgeregt mit dem Finger auf die Kinder. Leute, ich finde, dass dieser Jamal sich komisch verhält. Lasst uns bloß von hier verschwinden. Ja, ja. finde ich auch. Mhm. Wollen wir zum Hafen runterfahren? Ja. Auch heute ist doch nur die Anfängerregatta. Das ist nicht besonders aufregend. Wie wär's, wenn wir zurück nach Karen fahren und dann mit dem Boot zur Felseninsel rüberrudern? Oh. Schließlich sind wir neulich nicht zum Baden gekommen. Wegen des schlechten Wetters. Hey, hey, war doch nicht meine Schuld, dass sich die Wetterfrösche geirrt haben. Ja, das sagt ja auch keiner. Die Felseninsel ist eine gute Idee. Los geht's. Ja, auf die Fahrräder. Ja. Eine halbe Stunde später sausten sie die steile Abfahrt der Küstenstraße nach Kirin hinunter. Dick blickte immer wieder über seine Schulter zurück. Freunde, ich glaube, wir werden verfolgt. Was? Ja, hinter uns fährt ganz langsam ein Wagen. Schon seit New Haven. Vielleicht hat er einfach nur den gleichen Weg. Und warum überholt er uns dann nicht? Na, vielleicht bewundert er die Aussicht. Wenn wir gleich am Strand sind und ins Boot steigen, werden wir ja sehen, was er tut. Okay. Er steigt. Da vorne ist die Abzweigung zum Strand. Oh Uns? Folgt uns der Wagen äh, im Moment sehe ich ihn nicht. Äh Lasst uns die Räder anschließen und das Boot fertig machen. Einverstanden, okay. Ich schließe meins mit deinem zusammen, okay? Kein Problem. Na los, mir, red mit dir. Ach, ist so schnell! Okay. Ja. Ja, okay. Und wer rudert nun zuerst? Immer das Ferkel, das grunzt. <lacht> also mit anderen Worten, immer die, die fragt. Oh ja. Also schön, ich fange an. Sag mal, Julian, hilfst du mir? Na klar, immer bin ich der Galeansklare. gib mir doch mal bitte das Fernglas. Es mhm. müsste unter der Sitzbank liegen. Ja, klar. Hier, was willst du denn damit? Danke. Nur mal gucken, was unser geheimnisvoller Verfolger zusagt. Gute Idee. Und? Was hey, ist das Auto fährt hoch zum Felsenhaus. Ehrlich? Ich frage mich, wer das wohl ist und was er will. Ja. Was immer er will. Ja. Er wird warten müssen. Mutter ist mit Pastor Fletcher im Altenheim und Vater und Ian wollten nach London. Kannst du von hier aus dem Wasser kennen? Besonders gut ist unser Fahnglas ja leider nicht. Also, da steckt ein Mann aus. Ich kann das Gesicht nicht erkennen. Aha. Aber er trägt Schuhe oder Stiefel mit silbernen Schnallen an der Seite. Silbernen Schnallen? Ich, ich kann sehen, wie sie in der Sonne aufleuchten. Wow, alle Achtung, Anne. Ich bin beeindruckt. <lacht> Und das Auto? Kannst du das Nummernschild erkennen? Nein, leider nicht. Dafür reicht das Fernglas nicht. Es ist nicht besonders gut. Ich doch. Bleibt nur die Frage, was er da oben bei uns will. Wahrscheinlich ist er nur wieder ein Tourist, der das Felsenhaus ja so malerisch findet. Ist natürlich möglich. Aber immerhin ist uns das Auto schon von New Haven ausgefolgt, oder? Du siehst Gespenster, George. Nur weil jemand mit dem Auto zum Felsenhaus hochfährt, lasse ich mir doch den Tag auf der Insel nicht verderben. Ja. Also weiter, Bruder. Ja. <lacht> Freunde dachten nicht mehr an das fremde Auto. Als sie aber am Abend ins Felsenhaus zurückkamen, fanden sie Tante Fanny in heller Aufregung vor. So, das gibt's doch nicht. Ich fasse es nicht. Und was ist denn hier... Mutter, was ist denn hier los? Ach, es ist eingebrochen worden, das ist los. Was? Ja, okay. während ich im Altenheim war, um Pastor Fletcher mit dem Sofa zu helfen. Oh nein. Oh, Wie ja. kann das gewesen sein? Bei uns gibt es doch nichts zu holen, das weiß doch jeder. Äh, war Constable Billings schon hier? Ja, der ist gerade wieder gegangen, mhm. hat sich alles angesehen und gefragt, ob etwas fehlt. Uns fehlt denn was? Ja. Hm, nicht, soweit ich das bis jetzt überblicken kann. Mhm. Aber seht euch an, welche Schweinerei das hier ist. Oh. Alles durchwühlt. Wir helfen dir beim Aufräumen. Das oh, so, ja. Fanny. In 0,6 ist hier alles wieder in Ordnung. Das Los, Leute. Ja, komm. Hoffentlich ist nichts zu Bruch gegangen. Hallo. Tag. Wir sind wieder da, Fanny. Was gibt's zum Abendessen? Am liebsten würde ich Einbrecher am Spieß servieren. Fanny, was ist denn hier passiert? Himmelswillen, um Himmels Willen, hier sieht's ja aus, als wäre er eingebrochen worden. Allerdings. Und nicht zum ersten Mal. Ach, wer kann das nur gewesen sein? Also, ähm, wir können ja nichts beweisen. Aber. Aber als wir heute Nachmittag zur Felseninsel gerudert sind, da ist jemand mit dem Auto hier zum Haus gefahren. Ja, und wisst ihr, wer das war? Nein, keine Ahnung. Wirklich nicht? Dieser Einbruch hat doch wohl hoffentlich nichts mit eurem ägyptischen Käferdings zu tun. Und mit diesem Mann, der den Käfer unbedingt zurückhaben wollte. Bestimmt nicht, Mutter. Du warst doch gestern dabei. Ich habe den Stein aus meinem Zimmer geholt und ihn Jamal gezeigt ja. und heute morgen haben wir ihm im Vergnügungspark abgeliefert. Das weißt du doch. Genau, warum sollte jemand wegen des Käfers hier einbrechen? Der ist ja längst wieder im Park. Warte mal, George, Was denn? Du, du sagst, du hast den Scarabeus aus deinem Zimmer geholt, bevor du ihn Jamal gezeigt hast? Ja, wieso? Weil er nicht in deinem Zimmer war. Was? Äh, sag mal, wie meinst du das? Natürlich war er in meinem Zimmer äh, Nein, George, der Skarabeus aus dem Vergnügungspark war in unserem Zimmer Er war doch in meiner Jackentasche, erinnerst du dich? Äh, äh, das, also, ist oh, das ist ja... Ich jetzt, was? Also, ich habe den Skarabeus genommen, den <lacht> ihr mir aus Ägypten mitgebracht habt Den habe ich Jamal gezeigt und den haben wir bei Weltwunder abgegeben Ja, klar! Na, also, was? was ist denn da der Unterschied? Ich meine, die Steine sehen doch ganz gleich aus Kann dem Park doch egal sein, welchen Stein sie für das Gewinnspiel benutzen. Aber vielleicht unterscheiden sie sich ja doch irgendwie. Und vielleicht hat der Einbrecher den Stein aus dem Park gesucht. Los, lasst uns nachsehen, ob die Jacke noch in unserem Zimmer ist. Ach, die Mühe könnt ihr euch sparen. Da ist die Jacke nicht mehr. Was? Weißt du das genau? Hat der Dieb die Jacke etwa geklaut? Nein, ich habe sie aus dem Zimmer genommen. Sie war schmutzig. Da habe ich sie in den Wäschepuff zur Schmutzwäsche getan. So. Und es würde mich sehr wundern, wenn der Einbrecher unsere Wäsche durchsucht hätte. Tante Fanny, du bist die Größte. Ja, ja. Ich hol die Jacke. Jetzt ja, selbst wenn der Skarabeos noch da ist, aber... Leute, hier ist der Stein. Tja, <lacht> wir stellen wir nun fest, ob an diesem Stein irgendetwas Besonderes ist. Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Mein Hobby sind antike Schmuckstücke. Mit ägyptischem Schmuck habe ich mich während meines Aufenthalts dort beschäftigt. Hier ist der Skarabäus. Können Sie uns dazu irgendwas sagen? Hm. Also, es ist jedenfalls nicht der Stein, den ich George geschenkt habe. Das war ein einfaches Mitbringsel für Touristen. Hübsch, aber nicht besonders viel wert. Hm. Und dieser Stein hier, Ian? Kannst du einen Unterschied feststellen? Oh ja, allerdings. Das hier ist was ganz anderes. Mhm. Der Stein ist schwerer. Guck mal hier, die Arbeit ist viel, viel feiner. Ja, ja. Und wenn ich mich nicht sehr irre, ist dieser goldene Ring hier um den Hals des Käfers. Ja, der ist aus echtem Gold. Mhm. Wow. Heißt das etwa dass dieser Stein hier richtig wertvoll ist? Ich bin natürlich kein Experte. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass es kein billiger Touristenschmuck ist. Aha. Ob es antiker Schmuck ist, das müsste ein Fachmann feststellen. Hm. Aber es ist etwas, für das sich ein Einbruch lohnen würde. Oh, das kann man wohl sagen. Selbst wenn das Stück neueren Datums wäre. Allein die handwerkliche Arbeit ist sicher einige tausend Pfund wert. Was? Uh, oh, oh, oh. Wenn das Stück aber antik sein sollte und womöglich aus pharaonischer Zeit stammt, dann ist es unschätzbar wertvoll. Und ich frage mich, wie ein solches Stück nach Kirin kommt. Vielleicht hat es aus Ägypten herausgeschmuggelt, um es hier in England zu verkaufen. Ja, und dann setzt er es als Teil eines Gewinnspiels ein, sodass das Ding ständig in der Öffentlichkeit zu sehen ist? Na komm, das gibt doch keinen Sinn. Wie dem auch sei, wir sollten es der Polizei überlassen, das zu klären. Mhm. Aber Mutter, wir haben noch keine Beweise und die Anhaltspunkte. Deine Mutter hat recht, George. Morgen werdet ihr als erstes Constable Billings informieren. Ja, aber Billings kann gar nichts tun. Wir haben noch keine Beweise. Das soll die Polizei entscheiden. Versprecht mir, dass ihr morgen zu Billings geht und ihm alles erzählt, was ihr wisst. Wie du willst, Ja, wir machen wir. Vater. Ja. Am nächsten Morgen lösten die fünf Freunde ihr Versprechen ein und erzählten Constable Billings die ganze Geschichte. Doch wie sie es vorhergesagt hatten, waren dem Polizisten die Hände gebunden, solange er keine Beweise hatte und so nicht ermitteln konnte, wer ins Felsenhaus eingebrochen war. Nachdem sie auf der kleinen Polizeistation Bericht erstattet hatten, beschlossen die Kinder noch einmal zum Vergnügungspark zu fahren. Als sie dort ankamen, sahen sie Jamal in ein Auto steigen. Auf den Fahrrädern folgten sie ihm bis zum Hafen von New Haven. Doch dort war Jamal bereits in der Menschenmenge verschwunden. Ich sehe ihn auch nicht. Mehr. Ah, sieht man da vorne am Organisationsstand? Ja, da ist ja unser Verdächtiger. Ja. Er spricht mit einem anderen Mann. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir ihm auf den Kopf zusagen, dass er ins Felsenhaus eingebrochen ist? Bist du verrückt? Ja, ich wenn er wirklich ein Verbrecher ist, was meint die wohl, was er da mit uns macht? Jedenfalls will ich wissen, was er mit diesem Typen zu reden hat. Vielleicht ist es ja sein Komplize. Ja. Mhm. Los, wir lassen die Räder hier und schleichen uns unauffällig ran, okay? Und wenn er uns entdeckt und uns was tut? Wird schon nichts passieren. Aber du und Dick, ihr könnt da hier bleiben, nur für alle Fälle, falls wir Hilfe brauchen oder so. Na gut, Wenn es unbedingt sein muss. Okay, wir bleiben hier und passen auf. Okay. Wenn es brenzlig wird, dann soll Julian auf den Fingern pfeifen. Okay, bis später. Bis später. Ja, bis später. Kategat und Serenissima auf den Start vorbereiten. Der Startschuss fällt in 20 Minuten. Rettungsboot, ich bin sofort an die Wette, wo ich ein Wodest gekent habe. Halt, nicht weiter. Bist ihr sicher wegen des Garabeus? Ganz sicher. Ich habe den Stein doch selber gesehen. Das war wertloser touristen Heißt das etwa, dass der echte Stein verloren gegangen ist? Verdammt, das gibt's doch nicht. Du hättest einfach mehr tun müssen. Und noch mehr? Ich habe alles getan, was möglich war. Ich war doch sogar in diesem Felsenhaus. Das war ein ziemliches Risiko. Da haben wir's. Er hat es zugegeben. Jetzt können wir es ihm auf den Kopf zusagen. Äh, warte mal, George. Glaubst du, die Kinder haben dich. Belogen? Ich kann es mir nicht anders erklären. Aber woher hatten sie so schnell den falschen skarabäus Diese Gören haben keine Ahnung, in welche Gefahr sie sich begeben. Und wenn er uns tatsächlich was tut? Jimmy ist doch bei uns. Jimmy? Jimmy? felix wo ist der Hund geblieben? Ach du Schande. Er hat Captain Higgins entdeckt und lässt sich füttern. Jimmy! Jimmy! Jimmy! Vergiss es. Der hört dich nicht auf die ja. Entfernung. Hm, hör zu. Wir sind zu zweit und die beiden auch. Ich denke, es ist nicht so gut, die beiden jetzt zu stellen. Ja, aber was schlägst du denn vor? Wir fahren zum Vergnügungspark okay. und erzählen dem Direktor alles. Der kann die Polizei rufen und wir warten ganz gemütlich, bis Jamal wiederkommt und in die Falle tappt. Ja, okay, einverstanden. Also, ja, dann lass mal los. Ja. Julian und George schlichen zurück zu den Fahrrädern und informierten N und Dick. Auch Timmy fand sich nur wenig später wieder bei ihnen ein. Sie stiegen auf die Räder und fuhren zurück zum Vergnügungspark. Ist ja gut, Timmy. So, da wären wir. Ich sehe Direktor Jones, da vorne am Kassenhäuschen. Direktor Jones! Ah, sieh mal an. Die Kinder mit dem Skarabeus. Wir müssen Ihnen etwas erzählen. Es gibt einen zweiten Scarabeus. und Jamal hat versucht, ihn uns wegzunehmen. Jamal? Wirklich? Verdammt! Du also doch Bescheid. Wir haben gerade gehört, dass er zugegeben hat, ins Felsenhaus eingebrochen zu sein. Sie müssen uns helfen und die Polizei rufen. Direktor Jones? Ja, Mrs. Travis? Ich habe hier die Besucherzahlen von gestern. Wollen Sie sich das mal ihm ansehen? Ja, sicher. Einen Moment bitte, Kinder. Lassen Sie mal sehen. George, was ist denn? Sieh dir seine Stiefel an? Die haben selber eine Schnalle. Was ist denn jetzt wieder, Timmy? So, Kinder, wisst ihr was? Wir gehen jetzt in mein Büro und ihr erzählt mir die ganze Geschichte in aller Ruhe. Okay. Jimmy, Hier ist entlang. Denn? Die Freunde folgten dem Direktor in sein Büro. So, Kinder, setzt euch mal. Also, erzählt mir doch mal die ganze Geschichte. Aber zuerst gebt mir bitte den echten Skarabeus wieder. Woher wissen Sie, dass der zweite Skarabeus ein echtes Stück ist? Davon haben wir nichts gesagt. Sie? Ach, nun ja, wenn es sich nicht um etwas Wertvolles handeln würde, dann hätte Jamal es nicht nötig gehabt, bei euch einzubrechen, oder? Stimmt, ja. ja. Also, gebt mir den echten Stein, wenn ich bitten darf. Den, ähm, den haben wir der Polizei gegeben. Ihr habt was? Ihr müsst ihn sofort wieder beschaffen. Äh, wieso denn das? Weil er mir gehört! Was oh, oh, okay. Sie hey, da? Sie, lassen Sie mich los! Ihr holt jetzt den Stein von der Polizei ab. Sonst passiert der Kleinen was. Sie waren es. Sie sind der Einbrecher. Das meintest du doch vorhin mit den silbernen Schnallen, nicht wahr, Anne? Ja, der Einbrecher hatte Stiefel mit silbernen Schnallen an. Das habe ich doch durchs Fernglas gesehen. Ich bin so ein Idiot, dass ich das nicht kapiert habe. Ja. Sogar Timmy hat geknurrt und versucht, mich zu warnen. Lassen Sie meine Schwester sofort los, Sie Verbrecher! Timmy, lauf und hol Hilfe! Schnell! Also Ihnen gehört der Skarabäus? Haben Sie den aus Ägypten nach England geschmuggelt? So ist es. Und es war harte Arbeit, das kann ich euch sagen. So etwas ist nicht ungefährlich. Die Ägypter verstehen bei antiken Stücken keinen Spaß. Aber warum um alles in der Welt haben sie das Stück dann in dem Holzsarkophag versteckt ja. und dann so getan, als wäre es ein wertloses Stück in einem, in einem Kindergewinnspiel? Das ergibt doch alles keinen Sinn. <lacht> Tja, das war doch gerade das Geniale. Erstens dachte ich nicht, dass Kinder den Stein im Deckel finden. Ja. Ich hatte ihn eigentlich gut befestigt. »Und wenn jemand ihn doch finden würde, hätte er ihn gegen die Jahreskarte getauscht. Auf jeden Fall war der Stein auf diese Weise völlig unverdächtig. Ich hätte ihn jahrelang hier aufbewahren können. So lange, bis es sicher gewesen wäre, ihn auf dem Schwarzmarkt anzubieten.« Kein Polizist wäre auf die Idee gekommen, einen echten Skarabeus in einem Spielsarkophag im Vergnügungspark zu suchen. Sie tun mir weh. Lassen Sie mich doch los. Das lassen Sie meine Schwester los. Sie können den blöden Stein auch haben. Du meinst, du hast ihn doch bei dir? Ja. Ich habe ihn aus Versehen wieder in die Tasche gesteckt, als sie heute Morgen das Polizeirevier verlassen haben. So. Moment. Ja, hier. Hier, da, da ist das... Blöde Ding. Da ist er wieder, mein Skarabäus. Endlich habe ich ihn zurück. Tja, aber Sie werden ihn nicht erhalten können, Jones. Tja mal, was zum Teufel machen Sie hier? Das Gleiche wie ich, Jones. Wir sind von Interpol und verhaften Sie hiermit wegen des Diebstahls und des Schmuggels, einer Antiquität. Tja, aber was ist... Nochmal zum Mitschreiben. Sie sind verhaftet. <lacht> <lacht> <lacht> Nimm den Timmy, aus! Du hast Hilfe, geholt, braver <lacht> Junge, ja fein. Danke, <lacht> Timmy. Also, Sie waren gar nicht der Einbrecher, Jamal? <lacht> Nein, das war Jones, wie ihr inzwischen herausbekommen habt. Mein Kollege Jake und ich gehören zu Interpol. <lacht> das ist eine Art internationale Polizei. Daher der Name. Wir waren Jones schon eine Weile auf den Fersen, aber wir fanden den Skarabäus nicht und konnten ihn nichts beweisen. So. Und wir dachten, Sie hätten den Skarabäus geschmuggelt. Ja. Ja. Deshalb sind wir vorhin vorhin geflüchtet. Das haben wir uns schon gedacht. Und wir hätten euch auch nicht so schnell gefunden, wenn euer Hund nicht vor dem Eingang des Vergnügungsparks einen Mordsaufstand veranstaltet hätte. Ja, er hat uns hergeführt. Und dank euch konnten wir Jones mit dem gestohlenen Skarabäus erwischen. Saubere Arbeit, ihr kleinen Detektive. <lacht> Danke, aber ohne unseren Spür und wäre alles umsonst gewesen. Timmy ist mindestens so viel wert wie der Scarabeus. <lacht> Dann ernennen wir ihn doch zum Mistkäfer Ehrenhalber. <lacht>